запозичу. Для цього я і прискакав до Лондона, ходив у Паладіум, нервів обійми мене, дитинко. Там безліч вдалих моментів. Звісно, не просто створити яскраве театральне видовище в сільському актовому залі без справжніх декорацій і з купою недоумків віком від 9 до 14 років замість акторської трупи, але у мене вже щось намічається. Ти ходив на Обійми мене Двічі, у першій дії є просто класні сцени, можна передерти всі естрадні номери. Потім це шоу в Паласі. Завтра перед від'їздом схожу на ранкову виставу. Впевнений, там теж знайдеться щось варте уваги. Одним словом, можеш не хвилюватися щодо того, що я не здатен написати жодного рядка. Все буде в найкращому вигляді, старий. У найкращому вигляді. «А тепер, друже, – сказав Бінго, – затишно згортаючись під ковдрою. «Вибач, але я не можу базікати з тобою всю ніч. Тобі-то що? Ти завтра битимеш байдики. А я людина зайнята. Добраніч, старий. Закрий за собою щільно двері та вимкни світло. Сніданок о десятій, я так розумію. Ну, бувай. Добраніч!» Після цього я три тижні не бачив Бінго. Зате його голос чув постійно – він завів звичку телефонувати мені між міським і радитися з різних питань. Під час репетиції у нього раз по раз виникали питання. Це тривало доти, доки одного разу він не розбудив мене о восьмій ранку, щоб запитати, чи подобається мені назва «Щасливого Різдва». Я рішуче зажадав, щоб він припинив це знущання, після чого він заспокоївся і на якийсь час зник з мого життя. І ось одного чудового дня – я зайшов перевдягнутися до вечері і побачив, що дживс розглядає здоровенний паперовий аркуш, накинутий на спинку крісла. Це що таке, Дживсе? вигукнув я. Зранку я відчував слабкість, і ця штука добила мене остаточно. Це афіша, сер, її надіслав мені містер Літл із проханням звернути на неї вашу увагу. Що ж, вважайте, що вам це вдалося. Я ще раз поглянув на афішу. Справді, вона привертала увагу. Її довжина була не менше семи футів, і більшість тексту була виконана червоною тушу, такого яскравого відтінку, якого я в житті не бачив. Ось що на ній було написано. Твінг. Сільський актовий зал. П'ятниця, 23 грудня. Річард Літл представляє. Нове оригінальне ревю під назвою «Віват Твінг». лібрето Річарда Літла. Тексти пісень Річарда Літла. Музика Річарда Літла. У виконанні твінгської драматичної групи хору і балету. Сценічні ефекти Річарда Літла. Постановка Річарда Літла. «Що ви про це скажете, Дживсе?» – запитав я. «Зізнатися, я трохи спантиличний, сир». Думаю, містеру Літлу варто було прислухатися до моєї поради і зосередитися на добрих справах. На вашу думку, вистава провалиться? Я б вважав за краще утриматися від прогнозів, сер. Але наскільки я знаю, не все, що подобається лондонській публіці, підходить для сільського глядача. Ці столичні витівки можуть не знайти належного відгуку в провінції, сер. Виходить, мені доведеться їхати до твінгу на цю кляту виставу. Гадаю, містер Літтл вважатиме себе ображеним, якщо ви не приїдете, сер. У тісному приміщенні актового залу твінгу пахло свіжими яблуками. До мого приходу зал був уже переповнений. Я спеціально прийшов за кілька хвилин до початку, щоб не посадили на почесне місце в перших рядах, звідки в разі потреби не можна було б непомітно вислизнути на свіже повітря. Я зайняв чудову стратегічну позицію біля дверей у задній частині залу. Звідси мені було добре видно зібрану публіку. Як завжди в подібних випадках, у перших рядах сиділи важливі особи. Сквайр – червонощокий літній джентльмен спортивної статури із сивими вусами, члени його родини, численні місцеві священнослужителі та почесні парафіяни. За ними йшла щільна група глядачів, яких можна було віднести до нижчого середнього класу. А в останніх рядах соціальний статус різко знижувався. Цю частину залу облюбували сільські заводії, які прийшли не стільки з любові до драми, скільки спокусилися на безкоштовний чай після вистави.